în familia Curelarului din Cuvrei. Acesta a murit în 1831 la vârsta de 67 de ani. Soția lui avea 82 de ani împliniți, iar fiul lor mai mare 57, în 1852 când a decedat lui. Din cercetarea actelor de stare civilă, nu reiese că familia Brai să fi pierdut vreun copil de mic. Portretul micului Brai pe care ni l a lăsat Pinie nu dovedește într-un nimic că ar putea fi vorba de un copil suferind. Oricum, fie că Brai a fost sau nu atins de nemiloasa boală la intrarea sa la institut, un lucru este sigur. Vechimea și insalubritatea încăperilor, promiscuitatea în care a trăit alături de copii cu o sănătate suspectă, 24, Efortul prea mare ce se cerea elevilor și pe care aceștia și-l impuneau pentru a reuși, pentru a izbuti să-și domine infirmitatea, toate aceste condiții care au favorizat dezvoltarea tuberculozei erau adunate la oaltă în vechiul seminar socotit destul de bun pentru a adăposti pe orbi notă, 28 ianuarie 1860, și deveni antrepozitul oficiului de licitație publică a mobilelor aparținând statului. Prin actul din 21 iunie 1921, imobilul a fost pus la dispoziția administrației PTT, care, după ce a procedat la dărâmarea celor două etaje superioare, mult prea ruinate, instală în ceea ce mai rămăsese un depozit de materiale. În sfârșit, în 1935, ultimele vestigii care adăpostiseră cândva Institutul Regal al Tinerilor orbi, au fost date pradă trânăcoapelor și cazmalelor, iar în locul lor fu construit imobilul de astăzi ocupat de oficiul poștal numărul 28 colț cu străzile Rue de Zecol și Cardinal Lemoine. Dacă ar fi ca o placă comemorativă să însemneze locul unde a fost conceput alfabetul orbilor, ea ar trebui pusă aici. De altfel, locul este bogat în amintiri. Pe aici trecea brâul de metereze care odinioară pe vremea lui Filip August înconjura Parisul, spate în spate cu poarta Saint-Victor, una din porțile acestei barieri, se afla în secolul al XIII-lea, datând în încă din 1247 Colegiul Le Bon Enfant. 21. Copiii Cei Buni. Colegiul care mai era și denumit al elevilor săraci. Notă 21. Despre Colegiul Le Bon Enfant, conform Dulor, Istoria Parisului, Tom 1, pagina 352. Lebeuf, istoria orașului și a eparhiei Parisului, completat de Burna. 1890, tom 1, pagina 346. Schöner, istoria seminarului Saint-Nicolas de Chardonnay, tom 1, Paris, 1909, capitolul 2, pagina 96. Închei nota! Această denumire dovedește cu prisosință ce reputație avea localul situat într-un cartier afundat și umed. La 6 martie 1624, saint Vincent de Paul și discipolul său, Portel, ocupară această clădire, 22, pusă la dispoziția lor de către cardinalul Gondi, prim arhiepiscop al Parisului și 22. Despre Saint Vincent de Paul și Le Bons Enfants, conform Cost, Monsieur Vincent, tom 1, capitolul 9, pagina 172 și următoarele, și Schöner, opera citată, tom 1, pagina 96 și următoarele. Închei nota. Aici a fost întemeiată Congregația Preoților Misiunii la 27 aprilie 1625 și tot aici, în cursul șederii sale la Bons Enfants, Saint-Vincent de Paul a cunoscut pe Louise de Mariac, întemeitoarea Ordinului Fii de la Charité, Ficele Carității, al cărui sediu se afla nu departe de acolo, în strada Fosse Saint-Victor. După un an de la instalare, Saint-Vincent de Paul a reconstruit clădirea, el însă n-a locuit în strada Saint-Victor decât până la 1632, când a fost chemat să conducă mănăstirea Saint-Lazare-le-Paris, la miază noapte de capitală, mai târziu închisoare de femei. Amintirea sa însă a rămas neștearsă. Prin actul din 19 mai 1707, cardinalul de Noailles Arhiepiscopul Parisului, instală la bonz un seminar denumit Saint-Firmin și unde, până la Revoluție, chiar lazariștii pregăteau preoți pentru eparhia Parisului. Lazariștii au fost aceia care la nord-vest de această proprietate au ridicat între anii 1778 și 1783 o nouă clădire, aceasta a servit mai târziu, în 1792, după data de 10 august, ca închisoare pentru clerici cunoscuți ca refractari Revoluției. Planșa 12 În 1794 s-a instalat aici o secție de San Chulot. În 1795 s-a înființat o școală pentru coriști. În 1797 a servit pentru plata unor datorii pe care statul le contractase față de unul din furnizorii săi. Apoi clădirea a trecut în folosința domnului Yuan, care o închirie pentru suma de 7500 franci pe an cu făgăduiala de a o vinde Institutului Regal al Tinerilor Orbi contract din 4 septembrie 1815, semnat conform autorizației ministeriale din 24 august. Abia în 1818, institutul deveni proprietar, achiziționând în același timp și clădirea nouă. Acesta era trecutul lăcașului unde urma să pătrundă brai. Dintre toate amintirile, aceea lăsată de Saint-Vincent de Paul avea să dăinuiască în școală. Când în 1818 a fost instalată o capelă la parterul clădirii celei noi, ea a fost dată în paza unui preot din ordinul său. În fața învonului era așezat un tablou care înfățișa o scenă din viața lui saint Vincent de Paul. 23. Notă. 23. Dr. Ghie, raport despre starea Institutului Regal al Tinerilor Orbi, 1818-1819, Paris, 1820, pagina 11. Închei nota. Când la 24 decembrie 1843, abatele dupin care pe atunci conducea seminarul Saint-Nicolas de Chardonnay, Veni să binecuvinteze capela instituției celei noi, din Bulevardul Invalizilor, ceremonia s-a ținut sub patronajul lui saint Vincent de Paul. De atunci, în fiecare an, în luna iulie, se slujește o liturghie în cinstea aceluia care deveni patronul școlii în amintirea timpului petrecut la bonz -enfant. Dar până atunci se impune o întrebare chiar de pe acum în legătură tocmai cu durata scurtă a acestei vieți. După cum se știe, Brai a murit de ftizie la vârsta de 43 de ani. N-avea decât 26 de ani când s-au făcut simțite primele manifestări ale bolii. Era oare purtător al germenului cumplit când a sosit în strada saint Victor sau a contractat boala mai târziu? Iată o problemă greu de dezlegat. N-am putea spune dacă tuberculoza a bântuit în familia curelarului din Cuvrei.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 toate aceste condiții care au favorizat dezvoltarea tuberculozei erau adunate la oaltă în vechiul seminar, socotit destul de bun pentru a adăposti pe orbi. Notă 24 Printre aceștia se afla Gabriel Gauthier, cu care s a prietenit încă de la venirea sa la școală și care a murit destul de tânăr, 1808-1853. El s-a remarcat ca profesor de muzică, conducător al capelei și compozitor. Închei nota. Ceea ce a făcut să se dea preferință clădirii Saint-Firme față de altele bunăoare hotel de lorj din strada Sevre, pare să fi fost grija deosebită pentru separarea completă a celor două sexe. 25. Notă. 25. Conform regulamentului din 1815, articol 122 și ghie, raportul din 1816-1817, închei nota. Dacă curelarul din Cuvre sau unul din mandatarii săi au vizitat cumva localul, sunt lezne de înțeles șovăielile sale, după cum ne lasă să înțelegem în pinie 26, înainte de a-și trimite copilul aici. Notă 26. Pinie. Notă biografică, pagina 8. Închei nota. Nu numai că cea mai mare parte a clădirilor era veche. Trei sferturi din suprafața construită avea cel puțin 200 de ani, dar pe deasupra nici nu erau destul de încăpătoare. Situația deveni atât de intolerabilă încât în 1819 institutul a fost nevoit să închirieze etajul 2 și 3 al unei case învecinate, făcând parte din vechiul colegiu cardinal Lemois, pentru a se putea instala preotul biblioteca imprimeria și clasele de instrumente de suflat. 27. Notă. 27. Doctor Ghie. Opera citată, paginile 14 și 15. Se pare că aici ar fi locuit Calvin, în 1535, într-una din camerele de la etajul 2. Închei nota. Construcția fusese ridicată pe un teren mai mic de 24 de ani, având o bază de 776 metri pătrați și patru etaje. 28. Notă. 28. Cu titlul comparativ amintim că actualul institut ocupă un teren de 11.800 metri pătrați și că suprafața construită este de 3.400 metri pătrați. Închei nota. Vreo sută de tineri, orbi, băieți și fete, precum și personalul de serviciu, trebuia să locuiască și să muncească în acea clădire. Erau aici figura 1, în afară de încăperile obișnuite la orice internat, o capelă și o sală pentru demonstrații publice, vechea sală de mese a seminarului amenajată pentru 400 persoane. Sala de mese a elevilor era o simplă galerie, cu câte o scară la fiecare capăt. Atelierul principal, tesătoria, nu era decât o curte acoperită, ceea ce lua lumina camerelor vecine de la parter. Celelalte șapte ateliere ocupau primul etaj și nu erau separate de clasele de studiu decât cu o balustradă. Aproape toate camerele se înșirau ca vagoanele și primeau lumina una de la alta. Era și o cameră de baie, dar fiecărui elev îi venea rândul la baie numai o dată pe lună. Figura 1 Planul de la saint firmea. Extras din raportul doctorului Ghie pe anii 1818-1819, se poate observa ușor complexitatea localurilor. 15 sobe consumau anual 200 ster de lemne pentru încălzirea întregului local, ceea ce nu s-ar putea spune că era prea mult, nici cei doi muizi, 29, de apă de senă. 3 metri cub și jumătate, ce se consumau în medie în fiecare zi pentru toate nevoile, nu se puteau numi un lux. Notă 29. Veche măsură de capacitate. Muidul parizian avea 18 hectolitri. Nota traducătorului. Închei nota. Pentru a descrie lipsa de confort și insalubritatea acestor încăperi ar trebui să cităm în întregime rapoartele medicilor consultanți din ziua de 8 mai 1821-30 și din 4 decembrie 1828-31. Amândoi declară că citesc. Această casă este situată într-un cartier de nivel jos, cu aer nesănătos și expus la tot felul de emanații, mai mult sau mai puțin infecte. Încheie citatul. Notă 30. Pinie. Studiu istoric, numărul 41, pagina 265. Încheie nota. Notă 31. Ibidem, numărul 42, pagina 266. Încheie nota. În primul raport se spune despre elevi. Citez. Ceea ce ne-a izbit mai întâi la acești tineri nefericiți a fost fața lor palidă și aspectul bolnăvicios la cei mai mulți dintre ei. Unii, destul de numeroși, vă deau o tendință serioasă pentru scrofuloză. Alții aveau ganglioni strangulați. Închei citatul. Te tremur la gândul că brai ar fi putut să facă parte dintre aceștia, pentru a întregi tabloul, ar trebui să mai extragem din monitor o parte din darea de seamă a ședinței ținute la cameră în ziua de 29 februarie 1832. În raportul comisiei care fusese luat în discuție în ziua aceea, se poate citi textual pagina 28. Citez. Casa în care se află Institutul Tinerilor Orbi este foarte nesănătoasă. Printre elevi bântuie o mortalitate destul de ridicată. Închei citatul. Iar la pagina 45, citez. Nu încape îndoială că tinerii orbi mor. Sic. În casa care le-a fost hărăzită și că viața lor este amenințată. Închei citatul. 32. Notă. 32. Monitor, 1 martie 1832, pagina 614, coloana 1. Închei nota. Ar mai trebuie să redăm în întregime și intervenția deputatului Meiora la ședința din 14 mai 1838. 33. Notă 33. Monitor 15 martie 1838, pagina 1253. Închei nota. Ne mulțumim să reproducem doar scurta cuvântare pe care la Martin a improvizat-o în aceea zi la tribuna adunării și care a determinat-o să voteze în sfârșit creditul de 1.600.000 de franci reclamați de ministrul de interne Montalivet pentru cumpărarea unui teren și construirea unei noi școli. Citat Domnilor ieri am vizitat așezământul tinerilor orbi și vă pot declara fără șovială că descrierea acestei clădiri făcută de domnul Meora nu este într-un nimic exagerată. Vă asigur că nicio descriere nu v-ar putea da o imagine despre aceste încăperi strâmte, infecte, întunecoase, despre coridoarele despărțite formând un fel de celule denumite ateliere sau clase cât despre scările întortochiate, roase de cari, multiplicate, departe de a fi fost concepute pentru nefericiții care nu se pot călăuzi decât după pipăit, par mai degrabă îngăduiți în cuvântul o sfidare adusă infirmității acestor copii. S-a propus mutarea la Versailles sau la Kensington, În cazul când comisia se prezintă și formulează o astfel de propunere, o voi combate. Să unești un cămin de bătrâni infirmi cu o școală de copii ar însemna o primejdie și în același timp o cruzime. Cum însă comisia nu s-a pronunțat, n-am nimic de spus. Mă voi mărgini, deci, domnilor, să afirm în fața camerei că niciodată mijloacele bugetare nu vor găsi o întrebuințare mai fericită decât aceea de a da simțul moral unor făpturi pe care natura le-a lipsit de cel mai prețios dintre simțurile noastre. Dacă întreaga cameră ar merge la fața locului, ar vota în masă creditul cerut de minister, iar dacă unii din contribuabili economi din calea afară va aduce vreo imputare, în schimb, binecuvântarea sutelor de copii redați vieții inteligente și muncii va risipi orice învinuire. Închei citatul. 34. Notă. 34. Monitor. 15 mai 1838, pagina 1254, coloana 2, închei nota. După 15 ani, aruncând o privire înapoi și constatând efectele fericite produse de 10 ani de activitate într-un așezământ nou potrivit cu nevoile tinerilor orbi, Dufo, pe atunci directorul institutului, dar care îndeplinise funcția de institutor în tot timpul șederii lui la saint Amintește cu emoție. Citez. Printre cei din preajma mea se mai află unii pe care, ascultându-mă, gândul îi poartă înapoi în vremea când institutul își avea încă sediul în acel vechi local ce îi se atribuise din nefericire. N-au uitat acele clase ateliere și dormitoare lipsite de soare, strâmte, umede, unde anumite afecțiuni deveniseră ca și endemice. Ei n-au uitat însă toate mizeriile acumulate de-a lungul anilor în casa aceea, sub imperiul unei descurajări fatale, împotriva căreia nu ne sileam poate îndeajuns să luptăm. Închei citatul. 35. Notă. 35. Distribuirea premiilor de la 6 august 1853. Palmare, pagina 7. Închei nota. Nu înțelesem pe atunci că știința academică și competența profesională nu sunt singurii factori ai succesului în viață și că păstrarea sau chiar și dobândirea unei constituții fizice robuste și a unui echilibru nervos perfect trebuie să facă parte din preocupările școlii, tot atât de mult ca și acordul participului trecut, reducerea fracțiilor la cel mai mic numitor sau regulile de contrapunct, dacă nu chiar și mai mult. Starea sănătății elevilor trebuie să fi fost foarte reală să înfirme, iar mortalitatea destul de considerabilă. Duufo, care a întreprins o cercetare statistică în această chestiune, ajunge la concluzia 36, că de când institutul s-a instalat pe bulevardul invalizilor, citez, mortalitatea s-a redus la jumătate, la un număr de elevi care aproape s-a dublat. Închei citatul. Notă 36. Ibidem. Închei nota. Și mai trebuie să ținem seama de faptul că, dintre cei care au succombat în nou local, unii au petrecut mulți ani în strada San Victor. Brai și prietenul său Gotie, care l-a urmat în mormânt după scurtă vreme, au fost, se pare, cele mai deseamă victime ale acestui regim inuman. Dar câți alții venind să caute lumină și arme spre a-și independența n-au făcut decât să-și ruineze pentru totdeauna sănătatea, care ar fi trebuit să fie totuși prima condiție pentru a-și atinge scopul? 37. Notă 37. Pinie întărește părerea noastră. În scrisoarea de dedicație care precede studiul său istoric despre Institutul Tinerilor Orbi, Paris 1860, pagina 9, el scrie Citez. Aceste notițe m-au făcut să mă gândesc la o mică lucrare unde să-mi consemnez amintirile în legătură cu câțiva elevi a căror moarte a îndurerat atât colegii cât și profesorii și în care, datorită purtărilor exemplare și însușirilor excepționale, ne pusesem cele mai mari nădejde. Închei citatul. Închei nota. În vremea aceea, funcțiile de administrator, prim institutor și de medic se confundau. În momentul când lui Ibrai tocmai intra în școală, doctorul Ghie, care prezida destinele instituției, achiziționase acest local în scopul de a evita cu orice preț coabitarea tinerilor orbi cu bătrânii adăpostiți la Kent's Van. El cunoștea, totuși, starea de insalubritate a clădirii, de vreme ce una din preocupările lui principale, care de altfel n-a fost niciodată realizată, era să cumpere o casă la țară, unde să-și poată trimite pensionarii în timpul vacanței la aer curat. Potrivit regulamentului din 10 octombrie 1815, Articolul 131 și 135, vacanțele începeau după ultima demonstrație publică din luna august, iar deschiderea anului școlar era fixată luni 1 noiembrie. Elevii își petreceau deci la Paris lunile cele mai calde și mai insorite ale anului. Cât despre vacanțele de Crăciun și Paște nici nu se vorbește. Mai târziu se acordau o zi sau două cu ocazia sărbătorilor. Dar în timpurile acelea, când călătoriile erau lungi și costisitoare, puține familii își puteau lua copiii acasă pentru o zi sau două. Din potrivă, numeroși interni își petreceau vacanța de toamnă în strada Saint-Victor și aceasta în tot timpul școlarității. 38. Nepărăsindu-și închisoarea decât pentru câteva plimbări făcute în grup la grădina botanică din apropiere sau prin periferia învecinată. Notă. 38. Lucrul acesta era cât se poate de adevărat, de vreme ce erau prevăzute cursuri pentru acești nefericiți. Articolul 132 din regulamentul din 10 octombrie 1815. Articolul 73 din regulamentele din 1853 și 1889. Vacanțele. Citez. Sunt reglementate pentru profesori, în așa fel încât să rămână destui în permanență pentru a face lecțiile socotite necesare cu elevii care nu pleacă în vacanță. Închei citatul. Închei nota. Dacă, din fericire, apropierea de cuvrei și starea relativ înleznită a familiei Brai îi îngăduia micului Brai să-și petreacă vacanțele mari printre ei. săi, nu este deloc sigur că putea să vină și pentru cele mai mici, durata lor prea scurtă și greutatea de a parcurge 10 legi cu diligența, nejustificând cheltuiala. Acest doctor Ghiei nu era un om lipsit de valoare. Dacă am compara studii cu privire la instrucțiunea orbilor, lucrare pe care a publicat-o în 1817-39, cu studiul cu privire la educația orbilor, de Valentin Aui, imprimat chiar de elevii săi în 1786, scurtă vreme după întemeirea școlii, am fi surprinși cât se deosebește una de cealaltă. Notă 39. Lucrarea a avut două alte ediții, 1819 și 1820. Ea a fost tradusă în limba engleză. În essay on the instruction and amusement of the blind, London, R. Phillips, 1819, și în limba germană de Knie, director orb al școlii din Breslau. Închei nota. În ultimul studiu, considerații puține și superficiale. În primul, în afară de locurile comune și erorile moștenite de la Diderot și de la cel mai pur sensualism, găsim observații destul de profunde și, cu toate că nu au fost apreciate de Orbi din vremea aceea, 40, pentru că nu prea erau măgulitoare, ele se apropie de părerile moderne privitoare la înrăurirea exercitată de orbire în constituirea personalității. Notă 40. Este vădit că Alexandre Rodenbach, elev al lui Aui și unul dintre cei mai de seamă luptători pentru independența Belgiei, scria în 1828 împotriva lui Ghiet. Scrisoarea despre orbi, ca urmare la aceea lui Diderot, document plin de interes, reprezentând prima contribuție a unui orb la psihologia orbilor. Despre Rodenbach a se vedea studiul nostru publicat în revista Trestia Albă, Bruxelles, iulie 1947, pagina 6. Închei nota. Din potrivă, pe teren practic, Ghie se dovedi puțin original, Caracterele pe care le-a turnat în 1817 nu se deosebeau prea mult de acele ale lui Aui. Se prezenta degetelor orbilor tot formele literelor obișnuite scoase bine în relief, dar care nu satisfăceau totuși cerințele pipăitului. Astăzi, când Brian, nevoit el însuși să învețe a citi după vechea metodă, ne-a dotat cu un sistem mult mai potrivit, suntem uimiți și ni se pare de necrezut când ni se spune, e drept fără a ni se da cifre, testele nefiind la modă în acele timpuri, că lectura era satisfăcătoare. În orice caz, exista inconvenientul că metoda nu putea fi aplicată și la scrisul de mână. Temele, dictarea pentru ortografie, disertațiile sau povestirile erau făcute prin compuneri cu litere tipografice, ceea ce, bineînțeles, mergea foarte încet, oricât ar fi fost de îndemânatic, eleful și pe deasupra materialul era expus la distrugere. Pentru deprinderea scrisului cu creionul se foloseau, tot ca pe timpul lui I. I. o placă pe care forma literelor era săpată în adâncime și un ghid, pentru mână, al cărui prim model, alcătuit din fire întinse la distanțe potrivite, data încă de pe vremea fondatorului școlii. Rezultatele nu puteau fi decât mediocre. 41. Altfel, procedeul ar fi fost aplicat și la temele scrise. Notă. 41. 41. De bună seamă, așa trebuie să fi fost de vreme ce Abatele Carton, directorul școlii din Briuș, care cunoștea destul de bine toate chestiunile, ne spune, citez, La Paris nu sunt decât trei sau patru orbi care știu să scrie. Surdomutul și orbul, tomul 1, 1837, pagina 223. Și încă el nu ne precizează dacă aceștia nu s-au bucurat cândva de facultatea vederii și dacă n-au deprins scrisul cu mâna înainte de a fi orbit. Închei nota. Nimic nou, nici în domeniul aritmeticii, unde pentru o operație înscris trebuia să dispui de un cazier tip, având cifre în relief sau în domeniul geografiei, unde cele șase hărți comandate de ghie erau după tehnica pe care Valentin Aui el însuși o luase de la Weizenberg, orbul din München. În ceea ce privea însușirea meseriilor, nici aici n-a apărut vreo inovație. În lucrarea a studiului cu privire la instrucțiunea orbilor, 42, sunt descrise vreo 15 din care cele mai multe fuseseră enumerate în volumul din 1786. Notă 42. Toate aceste ocupații sau aproape toate au ca principiu țesutul. Numai trei au supraviețuit evoluției vieții economice și a tehnicii industriale, tricotajul, împletiturile de paie pentru scaune și confecționarea de coșuri. Chiar de pe atunci, în primarea de care Aiuii făcea atât acaz, nu mai era practicată ca o meserie potrivită pentru orbi. Închei citatul. Cât despre muzică, arta de care se interesa foarte mult și pe care o cultiva el însuși, Ghiie a renunțat la orice notație în relief sau la lectura partiturii în relief, găsind că era mult mai practic să se învețe textele oral sau prin audiții. El a avut totuși meritul de a introduce studiul unor instrumente ca orga și oficlaidul. Este îndeoște cunoscut că Valentin Aui găsea de cuvință să-și întovărășească realizările cu o publicitate zgomotoasă. Astfel se grăbi să-și prezinte elevii la biroul academic al scrierii, 43, și la Academia Regală de Științe, 44. Apoi urmă o demonstrație la Versailles în fața regelui Ludovic al XVI-lea și curții sale la 26 decembrie 1786, 45. Notă 43. Conform memoriile secrete ale lui Bașomu, la data de 29 noiembrie 1784, tomul 27, pagina 26, închei nota. Notă 44. Conform darea de seamă făcută la Academia Regală de Științe, raportul ducelui la Roșfoucault, 16 februarie 1785, închei nota. Notă 45. Conform memoriile secrete ale lui Bachemont, la data de 29 decembrie 1786, tomul 33, pagina 207, de asemenea Jurnal de Paris, din 1 și 8 ianuarie 1787, închei nota. Mai târziu, când ceva se schimbase în Franța, omul care în 1786 căuta sprijinul regelui, dedicându-i cartea întocmită de el, nu șovăi, la 8 iunie 1794, să-și urce muzicanții orbi pe un platou care se învârtea, cerându-le să-l urmeze pe Robespierre, travestit în mare preot al zeiței rațiunii. 46. Notă. 46. Biblioteca Valentin A.U.I. din Paris a păstrat programul participării orbilor la serbarea ființei supreme. Acest program era vândut cu doi bani în folosul lor. În ziua aceea, un cor mic al institutului cântă un imn celui etern și invocarea rațiunii, pe versurile scrise de Avis, poetul școlii. Toate acestea, întocmai ca și demonstrațiile publice executate de elevi în casa lor, unde puteau fi vizitați mai târziu în fiecare miercuri, iar apoi, în fiecare decadă, necesitau bineînțeles o oarecare în scenare. 47. Firește cei care asistau nu erau întotdeauna atât de naivi încât să nu-și dea seama de caracterul cam artificial și nu tocmai cinstit al acestor eschibiții. 48. Notă 47. Demonstrația de la Versailles în fața regelui Bunăoară a format obiectul unei repetiții ținută cu 48 de ore mai înainte la Paris în prezența membrilor societății filantropice care patrona pe atunci școala. Încheie nota. Notă. 48. Alem, în darea de seamă despre vizita făcută la Institutul Orbilor. Aspecte din Parisul anului 1790. Scrisoarea a 16 -a, tradusă de A. Schuchet. Paris, 1896, pagina 280. Nezugrăvește un tablou picant al acestor demonstrații și, între alte observații făcute, spune textual. Citez. Aui, are într totul siguranța și aerul unui individ care ar vrea să-ți scoată dinții. Închei citatul. Închei nota. Totuși să nu fim prea sever cu acela care închip naiv se prezenta interpret al tuturor guvernelor perindate la cârma Franței și care încredința de valoarea rezultatelor obținute cu orbii se străduia cu tot entuziasmul să comunice și altora convingerea lui. În acele timpuri tulburi, nestatornicia și suplețea sa au fost însăși condițiile existenței operei sale. Demonstrații, eshibiții, participări la slujbe religioase și ceremonii profane răspundeau unui dublu scop. Pe de o parte, la formarea publicului, la pregătirea lui de a crede în posibilitățile orbilor, 49. Pe de altă parte, la procurarea mijloacelor, fie direct prin vânzarea unor obiecte mărunte executate de elevi sau prin retribuirea concursului dat de muzicanți, fie în mod indirect, aducând dovada concretă a donatorilor benevoli la origine, iar mai târziu celor care împărțeau creditele publice, că sacrificiul făcut prezenta rentabilitate. Notă 49. Această preocupare va fi întotdeauna de actualitate. Edward Allen, directorul lui Parkinson Massachusetts Institution for the Blind din Boston, făcea următoarea declarație acum câțiva ani. Citez. Educația orbilor implică educația celora care văd. Închei citatul. Închei nota. Dacă am insistat puțin asupra acestui aspect din tinerețea primei școli de orbi, este că institutul care a primit pe Brain în 1819 n-a rupt deloc cu tradiția stabilită de către pionierul său, Goade 50, care va spune mai târziu despre Ghie că, citez, avea o deosebită dibăcie în a valorifica orice lucru. Închei citatul. Notă. 50. Goade. Nepot al celebrului partizan al convenției cu același nume, institutor, iar mai târziu, șeful învățământului la institut de la 1840 la 1871. El publică, 1855-1863, Institutorul Orbilor, primă publicație periodică de pedagogie de acest gen, foarte apreciată de educatorii străini, cărora de altfel le deschisese larg coloanele. Închei nota. Totodată, în acea vreme, exhibiționismul mai era încă în floare în strada Saint Victor. Astfel, în fiecare lună se organiza o demonstrație publică. Se produceau, bineînțeles, numai subiectele cele mai bune. Se pare, după câte se spune, 51, că era întotdeauna același elev care scria sau se prea poate ca acesta să fi văzut cândva și că a învățat să scrie înainte de a-și fi pierdut vederea. Notă 51. Edgar Ghibou, Istoria Institutului Național al Tinerilor Orbi, 1907, capitolul 3, pagina 42. Închei nota. Printre cele 14 lucrări citate de Ghie, 52, și care alcătuiau biblioteca clasică a școlii, nu figura niciun manual de aritmetică, iar paginile imprimate în limba franceză erau atât de puține la număr încât elevii tot repetându-le mereu de bună seamă că ajunseseră să le cunoască pe de rost. Notă 52. Studii asupra instrucțiunii orbilor. Ediția 30, 1820, partea a treia, capitol 3, pagina 169. Închei nota. În schimb, este surprinzător să găsești între cele 14 titluri următoarele șapte. Gramatica greacă. Gramatica latină, culegere de texte latinești, gramatica engleză, culegere de versuri englezești, gramatica italiană, gramatica spaniolă. Cât de superficială era cultura pe care școala intenționa să o dea tinilor orbi în dauna adevăratelor cunoștințe generale absolut necesare sau acelor profesionale și ce pierdere de timp prețios! Nu se puteau forma astfel decât niște flecare înfumurați, ce se întâmpla oare cu nenorociții care se dovedeau potriv niciunor astfel de studii? Istoria nu ne spune nimic. Firește, acest sistem pedagogic nu displăcea deloc celor mai inteligenți și mai dinamici dintre elevi. Cine știe în ce măsură sunt o compensație pentru orba, aspirațiile spre cultură, știe de asemenea cu cât ardoare urmărește el un astfel de scop. Se prea poate totuși ca orbii să datoreze invenția alfabetului lor tocmai acestui sistem de educație, condamnabil în sine, dar care ducea cu sau fără voie la exaltarea personalității celor mai dotați. Acestea erau condițiile materiale și intelectuale de viață ce se ofereau copilului de 10 ani, care era brai, în clipa admiterii sale la Institutul Regal al Tinerilor Orbi. De fapt, el a asistat aproape îndată după sosire la transformarea acestor condiții, iar mai târziu, el însuși poate, fără să-și dea seama, a fost unul din foritorii evoluției lente, dar progresive, a institutului. Nu trecură decât doi ani de la intrarea lui Brai în institut și Ghie fu înlocuit pentru motive care ar fi privit numai viața lui particulară dacă n-ar fi comis imprudența să-și amestece treburile personale cu cele ale școlii. Direcția a fost încredințată unui alt medic, doctor Pinier, 53, pe care l am mai citat și îl vom mai cita încă, pentru că l-a cunoscut îndeaproape pe brai și pare să-l fi iubit foarte mult. Fără el, unele aspecte ale vieții inventatorului n-ar fi rămas nelimpezite. Notă 53 Pinie însuși a fost acela care mai târziu, 1837, despărți funcțiunile de medic de cele de director, hotărâre care a însemnat mai mult decât un act administrativ, pentru că astfel școala scăpa definitiv de caracterul ei spitalicesc, pe care îl împrumutase atașarea temporară la Kans Vend. După Pinie, niciodată direcția n-a mai fost încredințată unui medic. Închei nota. Unul din primele acte ale lui Pinie a fost să deschidă porțile institutului pentru cel care l-a întemeiat. De când se înapoiase din Rusia în 1817, împovărat de ani, de amărăciuni și decepții, 54 Valentin Aui locuia aproape de strada Saint-Victor, împărțind cu Muzeul de Istorie Naturală micul apartament pe care îl ocupa fratele său, abatele René Just în întemeitorul științei cristalografiei, om a cărui valoare nu se putea compara decât cu marea lui modestie. 55. Nota: 54. La 28 februarie 1818, într-o scrisoare care a fost păstrată la Institutul Național, își exprimă dorința să se graveze pe mormântul său cuvintele cu care se termină viața Sfântului Atanasie. Citez. Și tot restul vieții sale a simțit că cel rău nu va ierta niciodată victimei sale de a nu fi sucombat la primele sale lovituri. Închei citatul. Închei nota. Notă 55. Notorietatea științifică dobândită de către abatele Râne just, a constituit o împrejurare propice pentru dezvoltarea operei fratelui său. Faptul că eminentul Mineralog a fost membru al Academiei de Științe a contribuit de bună seamă la interesul pe care ilustra asociație a dovedit-o pentru strădaniile filantropului în 1885. Închei nota. Cu toate rugămințile pe care le adresa Valentin, Ghiie, regalist prudent, nu i-a îngăduit niciodată să pătrundă în școala aceluia pe care l-a socotit compromis în timpul Revoluției, fiind totodată și unul din principale adepți ai școlii teofilantropilor. 56. Notă 56. Doctrina filozofică în timpul Revoluției franceze, perioada directoratului, întemeiată pe credința în Dumnezeu, dar fără cult. Nota traducătorului. Închei nota. În raportul întocmit despre starea Institutului Regal pe anii 1816-1817, nu citează, pagina nouă) numele lui Aui decât pentru a vorbi despre concedierea lui și, nedreptate notorie, trece sub tăcere faptul că fusese întemeietor al școlii. Pinie, fiind mai puțin fricos, îi prilejui lui Aiuii suprema bucurie de a fi primit de scumpii lui orbi tineri cu toate onorurile la 21 august 1821, adică numai câteva luni înainte de a se stinge din viață, 18 martie a anului următor. Aceștia au intonat pentru el cantata care, cu 23 de ani mai înainte, fusese interpretată de predecesorilor de ziua Sfântului Valentin la 13 februarie 1788, pe versuri scrise de un oarecare Iuard, unul dintre primii elevi ai Institutului nou înființat, iar muzica de Gossec. Nu știm dacă tânărul Braia a făcut parte din cor. Este însă probabil de vreme ce dovedise inclinații vădite pentru muzică. Oricum ne face plăcere să ne închipuim că a fost și el printre coriști. Dacă nu ne-am fi interzis cu desăvârșire să romanțăm viața lui Brai, cât de frumos dialog am fi putut introduce aici între bătrânul în declin, autor al primei metode de citit pentru orbi, și copilul de 12 ani, care încă de pe atunci purta în suflet toate nădejdile de mâine toate posibilitățile aspirațiilor pentru cultură. Să ne mărginim a crede că în ziua aceea elevul pătruns de o adâncă emoție își aduse prin osul său de recunoștință lui Valentin Aiuie, căruia programul ceremoniei îi restitui vechiul titlu oficial de cel din institutor al orbilor. Într-adevăr, primul, nu numai după importanță, ci și cronologic, în așteptarea unei inspirații geniale, care în realitate n-a fost decât fructul unei munci îndelungate și plină de perseverență, îngăduind fiului unui curelar să depășească chiar pe inițiator însuși, tânărul lui început prin a se distinge dintre conșcolarii lui. Harnic, inteligent, îndemânatic, în curând se remarcă în toate ramurile de învățământ. PINIE 57 ne-a păstrat lista recompenselor obținute în fiecare an de brai între anii 1820-1828. Notă 57. Pinie. Notă biografică. Paginile 9-10. Închei nota. Îl găsim citat în același timp pe lista premiaților pentru tricotaj, pentru confecționarea de pantofi de casă împletiți și din fâșii, ca și pentru gramatică, istorie, geografie, aritmetică, retorică, gramatică generală și logică, algebră, geometrie, violoncel, pian. Dacă această nomenclatură scoate în relief varietatea aptitudinilor lui brai, ea dovedește în același timp și caracterul oarecum superficial al disciplinelor predate pe vremea aceea. În ciuda concluziilor din rapoartele prezentate de către doi savanți eminenți, matematicianul și astronomul Jacques Binet și arheologul Jean-Antoine Leutron, pe care Pinie îi consultase, 58, Dezvoltarea intelectuală a tinerilor orbi continuă totul să se facă în sferele abstracției și a formalismului intelectual. Notă 58. A se vedea textele acestor rapoarte în Pinie, studiu istoric, paginile 234-240. Închei nota. Citez. Acestea sunt, scria mai târziu Difo, 59, cerșetori care cunosc latina și geometria închei citatul, și expus să devină niște vorbăreți prețioși. Notă 59, Cartea celor 101, Tomul 10, închei nota. Bineînțeles, se naște întrebarea, ce câștigă un orb cu o inteligență mijlocie din lecțiile de retorică, de gramatică generală, de logică, de geometrie și de algebră? Firește, când este vorba de o inteligență ca aceea cu care pare să fi fost dotat brai, se înțelege de la sine că o astfel de învățătură poate să aducă unele roade. Înzestrat cu o mare ușurință pentru studiu, ne spune Pinie, 60, cu o inteligență vie și mai ales cu o fire dreaptă, în curând fu cunoscut și apreciat pentru progresele și succesele școlare obținute. Notă, 60. pinie, notă biografică, pagina 9. închei nota Compunerile lui literare sau științifice nu cuprindeau decât idei exacte Ele se deosebeau printr-o mare claritate exprimate într-un stil limpede și corect Aveau o imaginație bogată, dar totdeauna dirijată de rațiune deosebit de înzestrat în ce privește imaginația și facultățile logice, dar avem oare nevoie de mărturia unui contemporan pentru a ne convinge? Nu numai alfabetul său, dar și sistemele de a folosi, precum și procedeul de corespondență între orbi și oameni cu vedere, într-un cuvânt, întreaga sa operă dezvăluie existența acestor calități, atrăgând de timpuriu atenția profesorilor și a directorului școlii. Încă nu împlinise 15 ani când i se ceru să împărtășească celor mai tineri cunoștințele și priceperea pe care și le însușise. În cursul anilor școlari 1823-1827, în vreme ce își urmează studiile, îndeplinește și funcția de contramaistru. Aceasta este calificarea pe care i-o dă pinie 61 la atelierul de pantofi de casă din fâșii și din împletituri. Notă 61. Pinie. Notă biografică, pagina 2, numărul 2. Închei nota. Se găseau oare în aceste modeste îndeleniciri manuale mijloacele care să-i exercitarea facultăților sale atât de mult înclinate spre combinări? Sau poate calmul, blândețea și seriozitatea profundă a firii sale, puțin înclinată spre nebuniile tinereții? 62. Erau calitățile cerute unui monitor? Notă. 62. Colta, opera citată, pagina 15. Închei nota. n importanță. Trebuie să credem că se achita foarte bine de însărcinările primite, de vreme ce în anul școlar 1827-28 i s-au încredințat adevărate clase și că la 8 august 1828 a fost promovat la gradul de repetitor. Cadrul repetitorilor orbi a fost instituit cu același decret prin care s-a naționalizat și școala lui Aui. dacă acest text capital confirmat cu patru ani mai târziu, 63, garanta orbilor întâietatea în posturile pe care infirmitatea și însușirile lor le îngăduiau să le împlinească. Totuși, repetitorii orbi au fost tratați întotdeauna ca niște rude sărace. Notă 63 Legea din 10 Termidor, anul 3, iulie, anul al treilea din calendarul republican. Articolul 8. Închei nota. La data la care Brai ajunge la acest grad, situația lor era destul de proastă. În realitate, nu erau cu nimic mai mult decât niște elevi mari. Nu figurau printre membrii personalului enumerat la articolul 9 din regulamentul din 10 octombrie 1815 în vigoare în vremea aceea. Erau pasibili de aceleași sancțiuni ca și elevii lor. Articolul 18. Citez. Mâncau la aceeași masă cu ei, n-aveau altă cameră decât dormitorul comun. Încheie citatul. Articolul 46. Corespondența lor era citită de director, nu puteau primi decât vizite autorizate în prealabil și numai în vorbitor în prezența portarului. Acuzat de vederi prea strâmte față de repetitori, Pinie căută să-și justifice atitudinea scriind. Citez. Anumite lecturi, mai ales cititul romanelor, balurile, spectacolele, sunt primejdioase la vârsta aceasta. Închei citatul. 64. Notă 64. PIN E. Studiu istoric, pagina 181. Închei nota. Regulamentul nu conferă repetitorilor decât mici avantaje. Astfel sunt scutiți să frecventeze atelierele, ceea ce este obligatoriu pentru toți elevii. Articolul 59. Ei pot fi autorizați să iasă duminicile, cu condiția însă de a fi prezenți la slujba religioasă și la masă. Articolul 117 primesc gratificații 3,5 sau 8 franci pe lună, după bunul plac al directorului și dacă nu s-au făcut vinovați de vreo greșeală. 65. Notă 65. Despre situația repetitorilor a se vedea goade. Institutul Tinerilor ori pagina 98. Închei nota. În urma vizitei oficiale făcută la Institut de tier, pe atunci ministrul de interne în cabinetul Sult, în 1833, Pinie obținu pentru ei un salariu de 300 franci pe an. Pentru a se deosebi de elevi, la început purtau exact aceeași uniformă. Reverele hainei lor se împodobiră cu frunze de palmier din mătase sau aurite. Portretul lui Brai pe care îl avem, 66, ne-l înfățișează în această uniformă. Tot în această ținută circula prin oraș, mergea să exerseze la orgă sau se ducea după alte treburi. Notă 66. După acest document a fost executat portretul de pe coperta acestui volum. Închei nota. Când repetitorii obținură titlul de profesor, Brai făcu parte din prima promoție. Situația sa însă nu se modifică deloc. Pentru suma de 25 de franci pe lună continua să predea ceea ce făcea din 1827, cele mai diferite materii, gramatica, istoria, geografia, aritmetica, algebra, geometria, pianul, violoncelul. Acolo unde numărul exagerat al disciplinelor făcuse și mai continua să facă din orarul elevilor și al profesorilor o adevărată încurcătură, evident că trebuia să fi fost foarte comod pentru administrație de a avea la îndemână profesori interni, polivalenți și înlocuitori. Dar câte renunțări impunea această viață de sihăstrie a celora care erau siliți să trăiască astfel? Nu se știe nimic despre viața afectivă a lui Brai, 67, redusă de bună seamă numai la prietenie. NOTĂ 67. Decepția și aventurile amoroase închipuite de Mas, opera citată, nu sunt decât povești ca și toate episoadele romanului. Închei nota fără îndoială că sănătatea nu i-ar fi îngăduit să aspire la bucuriile căsătoriei și a vieții de familie. De altfel, ar fi dorit el oare o astfel de viață dacă, pentru realizarea ei, ar fi trebuit să părăsească institutul, elevii lui de azi și munca lui scumpă. Într-o epocă în care psihologia orbilor abia făcea primii pași, când pedagogia lor era dominată de principiile lui Valentin aui și se confunda cu tradiția, Orbirea întovărășită de inteligență, de răbdare și de conștiința profesională nu constituiau oare o primă garanție de competență? Cine mai bine decât un orb ar fi putut să se închipuie în locul altui orb, să cunoască greutățile inerente ale infirmităților comune și mijloacele de a le înlătura? Încă din primele clipe, AUI trebuie să fi făcut remarca, deoarece nu pe îndoială că primele texte despre care am vorbit mai sus, inspirate de el, dădeau orbilor însărcinarea de a transmite fraților lor de suferință, 68, cunoștințele și iscusința dobândite de ei. Notă 68 Astfel se exprima în termen prea puțin administrativ și care amintește stilului lui IUI articolul 8 din legea din 10 termidor anul 3, a 11-a lună a anului republican. Închei nota. Nimeni mai bine ca Brai nu putea răspunde la aceste cerințe. Spirin metodic, pasionat pentru cercetări, lecțiile sale, roade ale cugetării și ale experienței erau model de precizie și concizie. Spunea întotdeauna ce trebuia spus, nu pe ocolite și nu lăsa atenția elevilor săi să rătăcească în digresiuni. După cât se pare, aceștia aveau o adevărată venerație pentru el, nu numai din pricina că pedepsea foarte rar, fapt neobișnuit în vremea când nu iaua și carcera făceau parte integrantă din orice sistem educativ, 69, dar pentru că știa să le trezească interesul, să-i înțeleagă, să-i călăuzească în clipele grele. Notă 69 Pedapsa cu carcera mai figurează încă și în regulamentele ulterioare ale Institutului, conform regulamentului din 27 august 1853, articolul 78, pagina 16 și din 14 iunie 1889, articolul 80, pagina 20. Închei nota. Asupra acestui punct, ca de altfel și asupra altora, Pinie și Colta, biografii săi, sunt de acord. Citez. Se achita de atribuțiile sale, spune acesta din urmă, cu atâta farmec și pătrundere încât pentru elevi datoria de a asista la cursurile lui se transforma într-o adevărată plăcere. Emulația lor nu avea ca scop principal a se egala sau a se întrece unii pe alții. Ea se identifica cu dorința impresionantă și continuă de a se face plăcuți unui profesor pe care îl iubeau ca pe un frate mai mare, ca pe un prieten înțelept și luminat, bogat în sfaturi bune. Închei citatul. 70. Notă. 70. Colta, opera citată, pagina 16. Închei nota. În afară de expunerile diferitelor sale sisteme care sunt adevărate modele de concizie și exactitate, Bray alcătui diferite tratate pentru elevii săi. În 1838 s-a imprimat în relief linear mic memento de aritmetică pentru uzul începătorilor, cuprinzând numere întregi și fracții zecimale, având și o sută de probleme. Dacă titlul închip vădit, vrând să fie explicit, nu este laconic, lucrarea în sine însă n-ar putea să fie mai scurtă. Citez. Procedeile noastre de a scrie și a imprima, spunea Brai, ocupă prea mult loc pe hârtie. Trebuie de să restrângem gândirea în cuvinte cât se poate de puține. Închei citatul. 71. Nota 71, Ibidem, pagina 16, închei nota. Acesta a fost Brai, elevul, iar apoi profesorul. Așa îl vom găsi în creațiile sale și în special în sistemul de scriere pentru orbi alcătuit de el și care i-a imortalizat numele.